Igen. Boldog új évet. Boldog új évet. Navracsis Tibor. Azt mondja, közigazgatási és Területfejlesztési miniszter. Van egyáltalán önnek még olyan, hogy névi egy kártya? Van, van, van, van. van igen. És újat csináltatott? Hát készül. Aztal, talán még nem készül. Még nincs kész? Hát, időnként elfogynak, megváltoztak, az előző csomag, és aztán utána lesz az új megnevezéssel. Gyakran osztogatni a Nem, most már nem. Munkatársaim gyakrabban um, sokkal nagyobb keletje volt korábban a névjegykártyának. Ez tényleg érdekes egyébként, hogy ez ilyen kiveszőben lévő, az emberek már inkább telefon számot cserélnek egymással, és hogy sokkal egyszerűbb, mint nézőkártyát. Előbb a nézőkártyákon nálunk általában a mobiltelefonszám nincs is rajta. E-mail a meg, meg központi telefonszám, tehát nagyon sok információ, inkább utoljára mint információ Mikor kértek utoljára öntől autogramot? Az nem olyan régen. Hogyan történt? Olyan régen. Hát... Most a választókerületben kért valaki egy fényképre egy, egy autogramot. Mit ért rá? Vagy minek a függvényében dönti el a szöveget? Minek a függvényében dönti el a szöveget? Nincs kövesebb Életkor. Életkor, egy ismerettség. <há> Tehát olyan is van, hogy ismerős kérdik hogy valami dedikáljak, ami velem kapcsolatos. És, és ha ez barát, akkor az, az nyilván más szöveg, mint hogyha egyébként Egyáltalán nem ismert ember, aki csak emlékbe kér valamit. Milyen gyakran ír kézzel? Kézzel gyakran írok? Igen. Naponta na készítem. Kézzel készítek Én szenvedélyes jegyzet készítő vagyok. A sejtem, de akkor ezek szerint az kézzel van. Az kézzel, igen, igen, igen. Nem próbálkoztam korábban. Mindenféle ilyen... Érdekes, mert írni egyébként, tehát hogyha ha cikket írok, vagy tanulmányt írok, vagy, vagy valamit írok, akkor azt általában a, a géppel sokkal jobban szeretek mint kézzel. De ha jegyzetelni kell, akkor kézzel szeretek jegyzetelni, mert egyrészt a, a vizuális típus vagyok, és a jegyzetnek a, a vizualitása is sokat számít. Tehát a, jegyzet, a jegyzeten belül mit hova írok, melyik részére alap. Igen, a igen, mér? ez fontos. Igen, ezt ugye géppel nem tudom így mert ennyire szabad. Hát valószínűleg meg lehet, de ahhoz gurunak kell lenni, igen? Igen, másrészt pedig másrészt pedig ott helyben nekem az akkor bonyolult, amikor tárgyalok valakivel, tárgyalás közben tudok jegyzetelni, kézzel, viszont a géppel az, az, nem, az nem annyira komfortos nekem, úgyhogy általában ott kézzel szoktam. Milyen tóla van? Tő, nem tí, milyen típusú vagy mit Nem, töltő. De... Töltőtől, szeretem, szoktam tört is használni. Tehát nem. Te tintával? Igen. Tintával? Tinta. Hát Patros. töltőtől az tinta. Patronos. De, de akkor annak hegye van, tehát egy ilyen. Hegye van. Igen. Milyen gyakran hagyja el? Nem, nem nagyon. Vigyázok rájuk, nagyon szeretem a mert szépek, a töltőtola nagyon szépek, golyos tola. Vannak olajm, örököltem is, és van saját, és megvan még az, amit apukámtól kaptam a gimnáziumban. Nekem nincsenek régiek, ezek mind újak, amiket én, én vettem, vagy, vagy uh, kaptam. Egyet veszítettem el egyszer, az nagyon fájt, biztos voltam, és ugye akkor nagyon sokat emlékszik rá, nagyon sokat utaztam meg, nagyon sokat Igen. Minden, és akkor akkor előfordult, hogy egyszer elvesztettem egy sapkát, egyszer elvesztettem egy töltőtollat, és ezek nagyon fájnak. Én a rigai járaton hagytam el egy sapkát, arra emlékszem. Na, én, egyszer, én sapkát Wrocławban hagytam, az a Európa Kulturális Fővárosa, megnyitó ünnepségen pedig mínusz 18 fokor. Most Stockholmban van mínusz 17. Hát, tollat pedig egyszer Szófiában hagytam el és az nagyon fájt, mert azt szerettem meg. Mert... Ha ellopnám a jegyzeteit, el tudnám olvasni? Nem vagyok benne. <gül> és önön kívül ki tudja még elolvasni, senki más? Rövidít mert például? Nem szokták, olvasni. nem szokták olvasni a jegyzeteimet, vagy legalábbis nem, nem tudom, de azért el lehetem olvasni. Van néhány, tehát hogy milyen a betűim, de van néhány olyan betűm, ami nem... Nincs köszönöm viszonyban a, a civilizált állapotokat. <gül> Tételezzük fel, hogy ön elé raknak öt kézzel írt papírt, és abban az egyik az édesapjáé megismerni? Szerintem igen. Szerintem igen. Mert én most elképzeltem apám írását, tehát a kérdés az teljesen konkrét, és azon gondolkodtam, hogy én vajon megismerné, mert talán igen, talán nem. Mind apámnak, mind anyámnak kiírt, vagy nem tudom ennek mi a szakkifejezése, írása volt, az enyém nem az. Az öné karakteres? A gimnáziumi tanárom azt írta, hogy jel írásképet jellegtelen torz. Jellegtelen? Jellegtelen vesző torz. És ilyen is maradt? Azt hiszem, azt hogy hiszem, ilyen maradt. Számomra, számomra karakteres. Tehát rögtön tudom, felismerem ezerből, de ez a természet. De szerintem mások felismerik az éjjegyzeteimben. Jósnál járt a grafológusnál? Nem. Édesapám, édesapám írása azért is érdekes, hogy ezt mondtam, mert, mert nagyon ritkán láttam édesapám kézírását, és emlékszem, hogy egyszer a katona voltam, akkor egyszer írt nekem kézírással egy levelet. És uh -huh. Nagyon meglepett, uh -huh. és másrészt meg ilyen nagyon-nagyon jól esett, nagyon, hiszen írtam én is neki nem szoktunk egyébként is bevegni. És, és meg egyébként, amikor egy könyveket adtam, neki kölcsön, és olvasta, akkor azokba, azokhoz írt ilyen jegyzeteket, és onnan ismerem nagyjából, de szerintem megismertem az írását nem, igen? igen, bocsánat. Fi, folytas. Nem, folytasz. De nagyjából, nagyjából én tudom, hogy egy grafologus mit pondan az írásomban. Igen. Nekem elképzelésem sincs. De a jós gondolom nem, kö, nem környékezte meg. Nem. Nem, nem is hízben. Jósokban? Igen. Koroszkóban. Hát és a koroszkópot az, ahogy így az újságokban meg ilyenekben megélítszél szórakoztató iparig műfajnak tekintem. Elol, vagy sokszor elolvassom, meg jókat derülök rajta. de Különösen az, a milyen napi lebontású tudja, hogy a... Igen, igen. Hát napi... nem tudom, én utoljára a Kaliszó rádióban beszélgettem, ha jól emlékszem, Janák Lajossal, hogy hogy maradt meg a neve, most se tudom, de nem az volt a kedvenc rovatom, de a nép nagyon szerette. Aha. Igen, ez az ilyen napi horoszkop, ez vicces szerintem. Amikor ma vigyázzon a harisnyájára, mert könnyen felszabadhatok. Minden halak ma nagyon jó hangulatában van, meg ilyenek, de elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy van, a, van olyan horoszkóp fajta, aminek lehet igazságtartalma. Én azt hallottam egyszer, ez nem tudom, lehet, hogy teljes tudományos ostogassággal is, hogy van valami alapja, hogy a, a születést követő néhány percig az ember még nem védett a különböző bolygóközi sugárzásokkal kapcsolatban. Yeah van pár perc, amikor az éppen a, nem tudom, földközelben lévő, vagy olyan tőrészükben lévő bolygók sugárzása hat az emberre, és ennek lehet állítólag jelen. Ezt nem tudom. Lehet, Már okosodtam, érdemes volt önnel beszélgetni. Um, amikor elkezdtük a beszélgetést, az hány éve volt? Tizenmennyi? 2007-ben én úgy emlékszem. 2007, 17 éve. Volt nekünk egy előtörténetünk, emlékezetes. Igen. Ö, a, igen. Egy a, a az nem az volt, az még az Jancsiszög volt az a átnévén az volt. a Jusznak a produceri tevékenysége keretében. De az valamikor az ilyen 99-2000 körül lehetett. Az 2001-2002-ben lehetett. Igen és akkor ott kimaradt némi idő, és aztán szerintem a Szigetvári segített, akit aztán én menet közben elvesztettem. Én mikor látta utoljára a Szigetvárit? Régen, régen. Szerintem egy-két évvel. Lennap. Valamiért megharagudott rám. Egyszer beszélgettünk, és Miután nem tudtam eldönteni, hogy mit évül legyek, hagytam beszélni, és mondta, ő megmondta, hogy meddig én rá, és akkor azt én tiszteletben tartottam, és mintán egészen addig én nem nagyon jutottam szóhoz, és három mondta, hogy neki el kell mennie, úgy gondoltam, hogy akkor ez itt, akkor ez így alakult, tehát kettőtől háromig meghallgattam azt, amit ő mondott, és akkor elköszöntünk, és azóta nem beszéltünk pedig hát sok mindent köszönhetek neki egyebek között, az önnel való kapcsolatot is tőle tudtam meg, hogy önben van érdeklődés a kejfejáncs iránt. Vagy volt. Hogy um, Annyit változott a világ, hogy akkor ugye az volt a koncepció, hogy én majd itt hidat képezek az oldalak között, tehát én magam nem vagyok semmilyen fél, de hogy rajtam keresztül hogy lehet közlekedni, mert egyébként az oldalak nem nagyon beszélgetnek egymással, az is egy hagymázas elképzelés volt. De már a teljesen megváltozott a struktúra annyiban, amennyiben ez ma már szinte nem is létezik, tehát nincs a két part közötti közlekedés, szőnyegbázás van, meg időként béketárgyalások, aztán megint szönyek de ami a az új feladat az az, hogy valójában engem nagyon foglalkoztatna az, hogyha valaki, de ez a saját tevékenységem kapcsán is így van. Tehát amikor az ember egyszerűen ilyen műsorokban meghallgatja azt, amit ő csinált, vagy ő mondott, és egyáltalán nem ismer rá, és van benne egy késztetés, hogy az ember megpróbálja felvenni egy kapcsolatot azzal, aki róla beszél, hogy amit mondott, az köszönő viszonyban nincs a valósággal, ennek a struktúrának a közepébe érkeztünk. Én ma már nem vitatkozom ezzel a jelenséggel, mert ez jelenleg már megkeményedett, mint a vasbeton, talán én magam is hozzájárultam, mert véleményvezér akartam lenni, egy ideig voltam is, és akkor az akkor kifejtett véleményemmel túlterjeszkedtem azon, hogy a hír szent, a vélemény szabad, ma a vélemény szent, a hír pedig teljesen szabad. Így aztán valójában a ketünk beszélgetését az elkövetkezendő hetekben, hónapokban alapvetően arra irányítanám, hogy mesélje el azt, amit ön tud, az pedig, hogy erről mit írt a Telex, a magyar nemzet, mit mondott Bayer Zsolt, és és Dési János, azt igyekszem figyelmen kívül hagyni. Hogy tetszik a koncepció? <gül> Akkor én leszek véleményvezér, házi véleményvezér. Tessék? Akkor én leszek most egy ilyen házi véleményvezér. Nem lesz házi véleményvezér, hanem saját magát fogja képviselni. Tehát azt mondja, hogy én Navras és Tibor tegnap kiréptem az ajtón, független attól, hogy Dési János egyébként azt mondta, hogy tegnap ki sem mozdultam otthonról. Yeah, yeah. Jaj, jó jó, jó, jó, jó. De a jelenség, amiről beszélek, szerintem ismerős? Ismerős, de szerintem nagy, nagy, nagy arányban az eddigi beszélgetésünk is tartalmaztak ilyen eremet. Igen, de én ezt kihagynám. Tehát a jövőben megpróbálom ezt száműzni. Jó, mert ön, ön azért is nagyon jó, hogyha így lehet, hogy szemben már egy telefon van köztünk, mert néhány kilométer, de ön azért is nagyon jó interjúkészítő szerintem, mert rákérdez olyan dolgokra, amelyek a valóságot jelentik, és amellyel mások nem foglalkoznak. Tehát késztényként fogadnak el interpretációkat, és nem kérdeznek rá az interpretáció alapjául szolgáló tényekre. Igen, de van már tudományos kutatások vannak arra nézve, hogy a nép egyébként ebben a formában jobban szereti a valóságot, mint annak face-to-face -face változatát. Igen, igen, igen. Mondják, igen, igen. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a demokrácia bűnös ebben, mivel a demokrácia alapvetően arra épül, hogy a politikusok tessenek a választópolgároknak. Ugye, egy nem demokratikus rendszerben nem azon áll a működés, hogy, hogy a, a nép támogatja a politikusokat, hanem ott van valamilyen más rend, egy autoritár rendszerben, vagy bármilyen más rendszerben. És ebből adódóan a politikusok egy idő után azokat a dolgokat keresik, ösztönösen, még adott esetben már ezek nem is igazak, amelyek a néptetőség kiváltják. Hát vagy ők maguk generálják máron tehát élére állnak a folyamatnak. Igen, igen, és azért van egy elég demokratia kritikák egy Egyenlős áramlata azt mondja, hogy valójában a demokrácia terben. Így aztán kétféleképpen is feltehetném a kérdést, és mindjárt saját magam cáfolatává válhatnék, de az első 2024-es beszélgetésünkben ezt a hibát most mindjárt nem követem el. Így azt kérdezem öntől, hogy én úgy tudom, hogy önnek azt mondja, egy, kettő, három, négy, öt, hat államtitkára van. Jól tudom? Valószínű nem számoltam meg, de valószínűleg van egy önkormányzati, van egy területi... Egy Európai Uniós, egy területi, egy közigazgatás, egy parlamenti, és egy területfejlesztésért felelős. Igen. Területi közigazgatási felelős van, és van egy területfejlesztésért felelős. Igen. Igen. Hát, igen. De azt ne felejts, hogy ez a legnagyobb minisztéri. Nem, nem, nem, nem, nem, nem ezt akartam, de nem ez lett van a következő kérdés, mint férfi. Hát igen, igen. Hol vannak a nők? A nők egyébként vannak a kormánybiztosok között, és egyébként elég szépen, nekem például a kabinett főnököm is nő, és elég nagy számban találhatók egyébként a második unalban. Hogy miért mind férfi, ez, ez nekem is, akkor, amikor az, e, a, a, az első közös képet készítettük az állandvitkári karral, akkor nekem is ötten ölt. de úgy gondolom, hogy csak azért, hogy, hogy elmondhassuk, hogy van egy nő is az államtitára között, csak ezért nem cserélek embereket, mert elégedett vagyok a munkájukkal. Ugye ez úgy indult, hogy amikor, amikor és bocsánat, a miniszteri biztosájunk között is vannak nők, ott a háromból kettőnök. Tehát ha az államtitárik arra szűkítjük, akkor, akkor valóban csak férfiak vannak, viszont ha a minisztérium vezetését tágabban értelmezzük, akkor ott azért vannak. Azt írja az újság, de a kérdés az arra vonatkozik, hogy igaz-e? Hogy döntött, mindegy melyik újság, döntött Brüsszel az Erasmus ügyben. Ez ebben a formában igaz, vagy abban a formában igaz, hogy továbbra sincs nyitott sorompó? Ez utóbbi. Nem, mi nem kaptunk semmilyen vissza, hogy, hogy döntés született volna Erasmus ügyben, és én nem is látom jelen pillanatban Brüsszelben a hajlandóság, nem foglalkoznak az ügyjel. Tehát ott, ott, van, ott van a válaszunk, két hónapja, két-két hónapja, és Brüsszel nem reagál. Tehát valamint, ha nem, nem akarnak foglalkozni. A horizon mögött kiáll, mint ötletadó? Szerintem ez a kulturális és innovációs minisztérium, hogy azon belül ott ki, én azt mondanám, hogy Hankó Balázsak kifelelős a és a az innovációért, de lehet, hogy valaki más, nem tudom. De nem mi, az biztos. Tehát nekünk ez. Nekem ma az egész Erasmus galaxishoz annyira van csak közön, hogy tavaly februárban ugye mi amúgy is tárgyaltunk Európai Uniós forrásokról, és hozzácsaptuk az Erasmus -szügetig. De ott is maradt, vagy már nincs ott? Hát itt van még kifutóban, kifutóban. Egy, én azt szeretném, hogyha egyre inkább a Kulturális és innovációs minisztérium venné át, ahogy a szakmai dolgokról van szó, meg ahogy az egyéb eu források ugye megoldott látszik, vagy részben megoldott látszik. Ilyen az én misszióm, vagy diplomációs misszióm ebben a tekintetben véget értem. Elők. Valójában a horizon az egy kerülőút? szerintem a kerülő út a Horizont-Európá mellett, tehát a Horizont-Európát el... Helyett. Szerintem nem. Tehát, ugye Frany Tamás azt mondja a népszavának, hogy azt mondta, hogy ő örül ennek a konstrukciónak, ám ha megállapodás születik, akkor azt szeretné, hogyha a kettő egymás mellett működne, ami ugye azért lenne Vicces vagy nem vicces, mert hogy ez ugye további forrásokat jelent, az a kérdés, hogy a kormányzat egyébként, hogyha megoldódna a helyzet, akkor ezt a pénzt nem költenie másra. Ezt nem tudom. A, az, az én, is úgy, én is úgy értelmezem a kettőt, mint egymást kiegészítőt. A Horizont Európa egy multilaterális, tehát több oldalú kutatási együttműködés, aminek, hogyha tagja egy ország, nem csak Európai Uniós tagállamok lehetnek tagjai a Horizont Európának egyébként, aminek tagja egy ország, akkor automatikusan kapcsolatban van az összes többi országgal is. A Horizont ehhez képest egy bilaterális megállapodásokon, tehát két oldalú megállapodásokon, két oldalú megállapodásokra épülő kutatási együttműködés, ami azt jelenti, hogy attól még, hogy az egyik egyetemmel valamelyik magyar egyetem kapcsolatban van, nincs szükségszerűen kapcsolatban a többiekkel mondjuk. Ez alapvetően két oldalú, ilyen hagyományosabb formájú együttműködés. Szerintem is, kettő jó kiegészíti egymást, mert a Horizont Európának ugyan, mint említettem, vannak nem Európai Uniós résztvevői is, de alapvetően az Európai Unió területére koncentrál, és az Európai Unió által meghatározott kutatási prioritásokat szolgál. A horizont ezzel szemben globális, tehát ott szingapúriak, kínaiak, bármilyen osztágbeliek, brazilok is részt vesznek egyetemek, és a prioritásokat, a kutatási vagy együttműködési prioritásokat itt vagy az egyetemek maguk, vagy adott esetben a magyar fél határozhatja meg. Tehát Ilyen érszem, ez egy jó kiegészítés, szerintem a horizont Feltetném hosszan a kérdést, de röviden fogom. A horizont és a horizont az ön megítélése szerint egyenrangú? Egy Tehát, nem. ha egyiket kivonom a másikból, akkor nulla lesz az eredmény? Nem. Nem. Tehát ez egy, ez egy, ez egy pót megoldás. Nem, egymás kiegészítő. Ez olyan, mint hogy van egy terrárium, abban benne van egy... De azt tudjuk, hogy a horizonra nem került volna sor, hogyha egyébként a horizontal kapcsolatban nem lettek volna fennakadások. Lehet, hogy nem került volna sor, ez, mert ez, ez... De úgy kellett volna nem hogy lehetséges, hogy egyébként is létrejött volna ez? Nem tudom, nem tudom megmondani. Nem tudom, mert nem én találtam ki. Uh -huh. Lehet, hogy nem jött volna létre, de ha, de jó, hogy létrejött. Tehát én szerintem ez nem... Ilyen értelemben... Nem érzek szoros összefüggéseket, lehet, hogy van szoros között, akkor nem baj, ha van. Oké, okay. Frony Tamás azt mondja a népszavának, hogy uh, mielőbb el kell hárítani a politikai akadályokat, és ugye nyilván hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnöke ezt nem részletezi, Ön egyébként, aki nem a Magyar Tudományos akadémia elnöke, viszont politikus, tudná részletezni azt, hogy milyen politikai akadályok vannak? Hiszen az elmúlt időben leginkább olyan benyomást keltett, mint aki azt mondta, hogy maga se tudja, hogy mik ezek a politikai akadályok. Hát ez a problémánk, hogy ott van két hónapja, vagy jó, több mint két hónapja, egy komplet tervezetünk, az egész, amiben megállapodtunk egyébként szóban az Európai Bizottság. Ez akkor így jó-e? és ezt csináljuk-e, és erre nem kapunk semmilyen választ. Tehát én úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság miután mindenben, minden vitatott témában megállapodásra, vagy megállapodás közeli helyzetbe jutottunk, már nem tudja arra fogni a halogatást, hogy, hogy nincs megállapodás, ezért most arra fogja, vagy úgy próbálja halogatni a dolgot, hogy nem ad nekünk választ, hogy létrejön a megállapodás. Ez Kafka? nap is... Kafka is, mert, mert politikai hatalmi meccs, hát tegnap is, vagy tegnap előtt az Európai Parlament Igen. ismét egy határozatot, hogy az Európai Bizottság semmiképpen nem részleljen Magyarországgal tárgyalni. Sőt, hát felvetődött, hogy beperlik az Európai Bizottságot, azt hogy ez jogilag hogy a lehetséges. Ez lehetséges, megtehetik, az másképp is -e, vagy nem. Ezzel sokszor szokott az Európai Parlament fenyegetőzni, sőt, egyszerűen, azt talán folyamatban is van, most nem emlékszem, pontosan milyen ügyben per az Európai Bizottsággal szemben. De Elnézés, hol lehet beperelni? Az Európai Bíróságnál. Ah, és annak mennyi az ügymenete? Luxemburgban van. Hát egy indít, és akkor az Európai Bíróság. Oké, ez mennyi ideig tart? Hát ez egy jó kérdés, nincsen erre határidő. Mm. Um, az Európai Bizottság olyan politikai nyomás alatt van. Egész szerintem nem mert megállapodni. Igen, erről részletesen volt szó korábban is szinte olyan, mintha megállt volna az idő. Azt kérdezem, hogy június 9-e után ön ebben érdemi változást feltételeze, vagy sem? Június 9-e után egy körülbelül fél éves, majdnem fél éves intézményi bénódsági állapot következik be. Egyrészt az Európai Parlament újra alakul, másrészt az Európai Bizottság alakul újra, ugye jönnek megint a biztusi meghallgatások, talán emlékszik rá. Igen. Sőt, hát ugye ezt mi már, mi már a mi beszélgetés sorozatunk, ezt már kísért annak idén 2015 őszén, hogy a meghallgatáson átmegy az ember, nem megy át az ember. És van... De maga ez a nyomás, ami most van, ez vajon a, a, a parlament összetételéből adódóan, vagy attól függetlenül fennmaradhat-e? A változhat is, de az is előfordul az, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy azt a kegyelmi pillanatot, amikor az Európai Parlament még alakulóban, az Európai Bizottság már kimenőben van, az új pedig még nem jön be, ezt kihasználja arra, hogy megköti velünk a megállapodást is. Kérte, úgy viselkedik, mint a bizottság? Tehát nem elég bizottságnak látszani, annak is kell lenni? Igen. Um, mint ahol az újság beszámol, a miniszter sorra látogatja a megyéket, hogy tájékozódjon az elmúlt időszak jelentősebb területi közigazgatási fejleményeiről, és az aktuális kihívásokról az önkormányzati világban is magára ismer. Igen, igen, az én vagyok. <laughs> ennek keretében járt Miskolcon, és még az Erasmus, hogy ennek van-e hírértéke vagy sem, Valójában mennyiben van hírértéke, és mitől van hírértéke, és kitette híré azt, hogy közbejárásra kérte a Miskolci polgármestert, aki a Miskolci Egyetem kuratóriájának tagja? Az nem tudom, hogy kitette hírértékűvé, talán az MTI, vagy nem tudom, kritikusított erről, de én ezt azért tartottam fontosnak, mert, mert nagyon jól szimbolizálja, hogy az a az az olvasat, amit egyébként egyes politikusok Brüsszellel teljes egészével elhittettek, viszont itt egy pártpolitikai legyalulása történt a felsőoktatásnak. Ez mennyire nem felel meg a valóságnak? Ma jelen pillanatban kormányzati szeletről nincsen egyetlen kuratóriummal sem. Polgármesterek vannak, és a polgármesterek között van egy ellenzéki polgármester is, a titatja a kuratóriumnak. de erről a magyar nyilvánosság és Brüsszel is nagyon nagy hívően feledkezik el, ezért kértem őt hogy szóljon, hogy itt nem párpolitikáról, hanem tudománypolitikáról van szó, és éppen ezért ne párpolitikai büntető szankciókat alkalmazanak ellenünk, hanem hadd vegyünk részt a tudomány Illetve hát amikor éppen nem feledkezik meg, akkor kiderül az, hogy Verespál megítélése nem túl pozitív a tekintetben, hogy ő ezt a két funkciót, mint ellenzéki politikus hajlandó volt elvállalni annyira, hogy a Miskolci önkormányzati választásoknál ennek jelentősége lehet. Na de Magyarország ebből a szempontból egy kicsit őrült hely. Ha <gül> valaki érzen köszönni mert egy kormánypárti politikusnak, akkor az már kollaboráns. De vannak olyan körök. Hát a művészeti életben is volt olyan, akit, akit kiádkoztak azért, mert, mert szerepelt. A kormánypártinak tartott rendező által rendezett ez egy ők Hát ez annak a része, amit egyébként igyekszünk kihagyni, vagy ha nem hagyjuk ki, akkor csak ténszerűen számolunk be róla, ez egy ilyen periódus, és nem állítanám, hogy ennek az elején vagyunk, vagy ennek a végén vagyunk, ki tudja, lehet, hogy ez még csak a kezdet független attól, hogy már most őrületnek tartja, képzelj el, hogyha ez így marad, akkor mit fog róla mondani később? Én csinálom, annyira bízom abban. Én nekem emberileg vannak ellenzéki kiváló kapcsolatban, Ezt nem merem nyilvánosságra hozni, mert szegények akkor ki lesznek átkozva. De hát például egyet -egy nyilvánosságra hozhatunk, az teljesen nyilvánosságra előző zajlik. Ajka szocialista polgármesterével, Svart, Vélával kiváló kapcsolatunkban. Kiválóan tudunk együtt jó Ajkának, jó az országnak. Ha csinálhatnánk azt is, hogy belháborút folytatunk, nem lenne jó ajkának, és nem lenne jó az országnak. Tehát annyira egyszerű számítás szerintem az egész, hogy tudunk, hogy nem értünk egyet egy csomó dologban. De abban egyetértünk, hogy ajkának fejlődnie kell, és Ajka fejlődik is. Az elmúlt két évben 7 milliárd forintnyi fejlesztési forrás ment oda. Mert, mert van egy jó polgármestere, pár szocialista, meg van egy jó országgyűlési képviselő, pár hát. A választás éve az Európai Belpolitikában címmel írt egy dolgozatot, ez ezt is kézzel írta vagy ez géppel. <gép> ez, gép, ez ilyeneket géppel szoktam. Um, ugye itt a 13,04 százalékos szlovákiai részvételi arány, mint erre dolgot tünteti föl. Um, migráció, klimavédelem, ugye ezeket gyorsító tényezőként fogja föl, Mit gondol a hazai részvételről? Különös tekintettel arra, hogy ha már ott voltam a ludokivikahu elolvastam a sztárokra, is épít az EU idei választási kampánya Petri Bernadett írása, amelyben kiderül, hogy kommunikációs kampányt folytat az Európai Unió, ami szerintem egyébként helyes, de megint kiléptem a szerepemből, időnként azért ezt megteszem, hogy szeptemberben tavaly még határozatot fogadott el azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk képszerűsítén az idén sorra kellő európai választásokon való részvételt. Most pedig egyenesen arról van szó, hogy lesz az Európai Ifjúsági Hét, ez április 12 és 12, 19. között lesz, de ez kinász alelnök. Jól lejtettem? Igen. Megragadta az alkalmat és felszólította az amerikai popikon Taylor Swift-et, hogy segíts, segíts az Európai Uniót a fiatal szavazók közömbösségével szembeni fellépésében, és sarka őket arra, hogy minél többen az urnák elé járuljanak az idei júniusi választásokon, hiszen az énekesnő május 9-én egy hónappal az Európai Parlamenti választások előtt pont Párizsban tart koncertet, és Taylor Swift tavaly szeptemberben felhívást intézett a közösségi médiában az amerikai fiatalokhoz, hogy regis a szavazásra, a bejegyzés követő napon pedig 35 ezer fiatal amerikai regisztrált. Ugye sok-e vagy kevés, nem tudom, de hogy mennyire más a világ, ilyen vagy ehhez hasonló kezdeményezés nálunk egyáltalán nincs, és ha lenne, fogalmam sincs, hogy milyen fogadtatásra lenne, én biztos szívesen állnék az élére, ha másért nem menjenek el szavazni. Nem arról van szó, hogy kire szavazzanak, hanem menjenek el. Mit gondol a szavazás mértékéről, és mit gondol erről az ötletről, hogy különböző módokon népszerűsítsék egyébként ezt a három, három napig tart a szavazás? 6-7-8-4 nap, igen. igen tehát lesz ilyen kampány, biztos vagyok benne. Mindig szokott lenni, csak nem nagyon tűnt fel lehetik. Szerintem a részvételnek jól fog menni azt, hogy az európai parlamenti választásokon lesznek a helyhatósági választások is. Ez más ország is alkalmazza egyébként. Belgiumban például az egész minden szinten választás lesz. Tehát helyhatósági, regionális, szövetségi és európai parlamenti választás is lesz. Éppen azért, hogy emeljék a részvételt, részvételi arányt Magyarországon is szerintem magasabb lesz, tehát a helyetősági választások hozni fogják a, az LP választási részvétel emelkedését, bár Magyarország eddig sem tartozott a legrosszabb országok közé, nálunk relatíve jó volt a részvételi arány az európai parlamenti választásokon. De szerintem lesz ilyen kampány, tehát az európai parlament fog folytatni, hogy pont Taylor Swift szerintem szerencsésebb lenne, ha egy európai start találni, mert Taylor Swiftnek Érthető, hogy az amerikai fiatalokat felszólítja, hogy vegyenek részt a, a politikában, ráadásul egy elkötelezett demokrata, amennyire én tudom uh, Taylor Swift, tehát ilyen értelemben is ő, ő jól azonosítható az amerikai nyilvánosság számára, hogy ő miért szólna bele abba, hogy az európai parlamenti választáson sokan megyenek részt, és akkor miért ne az indiai választásokon az indiai fiatalok, vagy a, az indonéziai választáson az indonéziai fiatalok, ez ennyire nem globális sztár szerintem Taylor Swift, és és találni európai sztárokat is, tehát lesznek is ilyenek. Tehát én, én annyira nem tartok ettől, ráadásul ahogyan azt írtam is, szerintem most már jól azonosítható témák vannak, amelyek az európai parlamenti választásokkat megkülönböztetik, vagy legalábbis sajátos karakterrel látják el más választásokhoz képest. Tehát szerintem egy, egy viszonylag jó választási részvétel válható majd. Um. Két apró kérdés még, az egyik az, ha már itt kitekintettünk a világba, és ön már máshoz is behozott, mennyire agódik a háborús konfliktusok okán, ahova felzárkozott a vörös tenger, felzárkozott Pakisztán és Irán, hogy azokról az alapjelenségekről ne beszéljünk, amelyeket nem is tudom, hogy hogyan lehet alapjelenségnek nevezni, hiszen úgy élünk együtt az orosz háborúval, mint hogyha az egy teljesen normális dolog lenne. Én, én, én mindenfajta ilyen háborús konfliktustól nagyon aggódom, vagy miatt nagyon aggódom. A legnagyobb, hogy mondjam a a legrettelhetesebb dolog, ami történet ez a háború szerintem. És ez a NATO hagygyakorlat, ami rövidesen kezdetét veszi, és május végéig tart 90 ezer emberrel? Hát ez egy jó, jó mutatja a hangul, hát ebből is aggódom, de ez egy szükséges, szerintem egy szükséges pédekező lépés lehet, aztán majd kiderül, hogy igen. Aggódom, igen, aggódom. A nemzetközi helyzet miatt abszolút aggódom. Tud, -e ez még fokozódni? Tud, tud, Észak-Korea, Dél-Korea, Koszovó, ott vannak az Ahol Hol bevezetik az eurót? És Hol bevezetik az eurót? Hát, e igen, de, de. Ami miatt a szerbek. É, a boszniai szerbek, csak hogy közelebb menjünk, ugye? szerbek. Igen, ezek nem mind, ezek jó kutatható szóval. Köszönöm a rendelkezésre állást, nem fogunk téma nélkül maradni. Köszönöm szépen, kedves kislány. A Veszprém polgárt hallották, viszont hallásról. Mehet. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, papírokat cserélek. Horvács Csaba, Zugló polgármestere, a budapesti szocialisták elnöke. Nem fogunk téma nélkül maradni, bár most hirtelen összefogtam a te papírjaiddal, de itt van, mármint hogy a mi kettünk beszélgetését illető papírokkal, amely kiegészül egy ma reggeli információval. Azt írja az újság, Horváth csaba Zugló szocialista polgármesterének munkatársaként dolgozik december óta Tóbiás József, az MSZP korábbi elnöke, frakcióvezetője, tudta meg a Telex. Az Zuglói önkormányzat lapunknak megerősítette a hírt, azt írták, hogy Tóbiás munkaviszonya határozott időre szól, december 6-ától június 30-áig a munkáltatója a polgármesteri hivatal, a volt pártelnök, havonta bruttó 85, 850 ezer forintot keres az MSZP-s polgármester munkatársaként, ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, akkor azt kérdezem, hogy van-e ehhez hozzátenni, vagy elvenni valót, vagy mehetünk tovább? Hát tovább. Egy kérdésem van mindössze ezzel kapcsolatban, hogy a stratégiai jelentőségi vagy nincs jelentősége, hogy ezt egyébként akár az zuglói önkormányzat is közzé tehette volna, és nem kellett volna a telexnek megtudnia szeretnénk mind a 2800 munkavállaló alkalmazottjának a belépését, kilépését is az önkormányzatán, mert hogy ő munkavállaló. A, az újságírói megkeresés e, nyilván egy kifáncsatói ötlettel, tehát egy lett lett alkalmazva, és akkor arról mindig lehet egy külön fejezetbe érni. E, egyébként a e, Tóbiás József munkavállalóként lépett be, úgyhogy hogy ugyanolyan elbírálással leesik, mint más munkavállalója az önkormányzatnak. Köszönöm szépen. Um, én amondó vagyok, hogy ne változtassunk azon a meneten, ami eddig volt, tehát azon kívül, hogy én kérdezek olyan dolgokat, amelyeket én e, zugló kapcsán, vagy a te személyed kapcsán e, találtam. E, szerepeljen itt az is, amit egyébként én nem kérdeznék meg, és utána ugye mi nem szoktunk egyeztetni. Neked nincsenek kéréseid, nekem nincsenek kéréseim. Azt kérdezem, hogy én föltettem egy kérdést, e, hajlandó vagy egy szívzásszerűen beszélgetni velem a tekintetben, hogy a következő témát te jelölöd, és én nem kérdezek. Természetesen. Nem is annyira kérdés, inkább egy, egy, egy nagyon izgalmas észrevétel, hogy Zugló azon kívül, hogy egy fantasztikus hely. Néhány héttel ezelőtt egy 108 éves zuglói hölgyet köszönthettem, ami. Nem ismerem a, a teljes zuglói lakosság összetételét, de jó esélye Budapest legidősebb e, lakója, és ha jól tudom, az ország e, harmadik legidősebb lakója. És egyébként kiváló egészségnek körben nagyon jót beszélgettünk. Egy fantasztikus élmény, hogy e, milyen emberek élnek közöttünk, akik hát az első világháborútól e, be tudnak számolni sok mindenről személyes élményként, de hogy ők, ők látják fejlődni egy kerület életét, Tönképpen tulajdonképpen korszakoknak, koroknak a, a, a tudói, a látói, és hát persze megélői, mert rendsztikus életutakat ismerek meg mindig, és amikor ezeket bemutatjuk, akkor ez csak egy zanzája, egy futó néhány sor, de tulajdonképpen egy fantasztikus élmény nekem polgármesterként is, amikor elmehetek hozzájuk, és, ő, és ők mesélnek az életükből egy, egy pici részletet, amivel mindig-mindig elkápráztották. Tehát ez nekem egy óriási élmény. Hadd kérdezek már akkor valami egészen személyeset. Neked egyébként akár gyerekkorod óta van-e is milyen mértékű halálfélelmet? Általában nincs. De azért ennél egy kicsit bonyolultabb, mert volt egy nagyon erős gyerekkori asznám, ami hát egészen odáig jutott, hogy egy esetben egy hajnali időpontban, amikor orvos kellett hozzám hívni, akkor azt mondta az orvos, hogy hát ugye a fejem színe alapján még egy olyan lehetett vissza a levegő hiány miatt. Ez hány éves korodban volt? Hát olyan kilenc. Uh -huh. És ez úgy végig a gyerekkoromat, és egyébként például ezért kezdtem el futni, mert szenvedtem ezzel éveken keresztül, és amikor valahogy megtaláltam a sportot, akkor az időben az internet még nem nagyon volt, eh, akkor azt éreztem, hogy ez így elmúlik, eh, és túljutottam rajta, és utána rajtam maradt a sport, és a <gül> Hogy múlt el, elmúlt? Hát éppen most jött vissza eh, tavaly nyáron egy covid eh, betegségnek a tüneteként, Úgyhogy igazából teljesen nem szabadultam meg, de mégsem a, a gyerekkorban tapasztalt tényleg katasztrofális ö, emlékek, tehát amire ma is úgy emlékszem, hogy összeszorul gyomorra, hogy na, azt még egyszer nem szeretném átélni. Tegnap uh... Karácsony Gergely egy viszonylag hosszabb levelet tett közzé a Facebook oldalán, és ennek ki baj jelentősége az önkormányzati választásokat Budapestet illetően. Ugye mi Budapestről beszélgetünk, Zuglóról beszélgetünk, te a 14. kelet polgármestere vagy, Karácsony Gergely pedig a főpolgármester. Ugye ennek az állításai egyemek között, itt van előttem a levél, tehát nem részleteiben nézem, hogy a köztársaságpárti erők közösen indulnak DK, Momentum, MSP párbeszéd, zöldek, ami ugye azt jelenti, hogy két párt itt nincs megelőve egyrészt az LMP, ami ennek akár része lenne, illetve a farku magyar kutyapártról még külön megjegyzést tesz az ötödik pontban, mert ugye ennek összesen 8 pontja van, azt mondja, a portonnak meg kell állapodniuk a közös polgármesteri jelöltek szemébe legkésőbb február közepéig, ahol ez valamilyen okból nem sikerült előválasztást kell tartani legkésőbb március 15-ét követő napokban az előválasztás, előkészítése, a szabályok lefektetése, nem tűr halasztást. Később azt mondja a hetedik pontban, hogy az eddig lefolytatott egyeztetések alapján, ami nem tudom, hogy mit jelent, hiszen lehet, hogy már több nem is lesz, vagy lesz továbbra is. Több is véleményem szerint, ez a véleményem szerint, ez szintén egy eléggé pontatlan fogalmazás. A negyedik keletben Déli Tibor helyett Trippon Norbert, ötödik keletben Kerperfoniusz Gábor, tizedik keletben Mustogéz, a 12. keletben Farkassaba, a tizenhetedik keletben Lukocki Károly, a tizedik, a huszadik keletben Fekete Katalin, a keretben keletben pedig, ha jól olvasom, akkor Ritter meg pontott egy betűt besatíroztam. Ebben nem szerepel Zugló, miközben a Momentum nem vonta vissza a jelöltjét. Hogyan tekintsek én, mint Kejfej Alcsi Zuglóra ebben a konstrukcióban? Vagy te hogyan tekintesz Zuglóra ebben a konstrukcióban? Mennyire ismersz magadra, és mit látsz ebből adódóan a közeljövőre nézve? Én tegnap amikor elolvastam, akkor én Elolvastam benne e, zuglóval kapcsolatban is, ahol karácsony Gergely e, a megválasztott polgármestert, vagyis népszerint Horvátcsolvát, vagyis engem támogat, ez is szerepelt egyébként ebben a, ebben a levélben, legalábbis én ezt olvastam a Telex cikkében. De ez régóta ez a megállapodás egyébként a pártok között. Ebből egyedül a momentum akar zsákmányszersi okokból zuglóba külön utat járni. De egyébként mindenki mindenhol elfogadta, hogy a megválasztott polgármesternek e, nyilván nem nincs alternatívája. Ő a legjobb, akit már megválasztottak 2019-ben, ráadásul dolgoztak a polgármesterek az elmúlt négy és fél évben. Tehát logikus, hogy minden megválasztott polgármester újra ebben. Van konszenzus, ezt egyedül a momentum vitatja, csak és kizárólag zuglóban. Tehát egy párt. E, és be is vallották, hogy azért, mert szerintük nekik nincs elég polgármesteri pozíciójuk, de hát kérem, akkor ott van nagyon sok fideszes körzet, még Budapesten is található jó néhány, akkor teljeség munkát végezni, és meg kell hódítani ezeket a kerületeket. De az, hogy a könnyebb utat választani, és egyébként ezzel a könnyebb út kereséssel átjátszani a Fidesznek adott esetbe zut. Hát ez nem csak hogy politikailag tisztességtelen, de az ellenzéki szavazókkal szemben is rendkívül tisztességtelen és káros. Nagyjából ennyi, amit erről lehet. Én ezt értem, és nem akarok bogarat tenni a fülletbe. Én előttem itt van ez a levél, ez egy kétoldalas levél. Ebben nem szerepel az a mondat, amit a telex idéz, a telex lehet, a, hogy egy. Akarsz, hogy ez a telex kiegészítése volt, mert. De ez lehetséges, de ebben ez nem szerepel. Ebben azt szerepel, hogy meg kell állapodniuk, és hogyha a pártok nem állapodnak meg, már pedig a momentum ennek a része, akkor ebből az következik, vagy az következne, hogy előválasztást kell tartani. Így van, kivéve a hivatalban lévő polgármester. Én ezt értem, a ez... ...álláspontja, de ez a levél arról szól, hogy a vitatot, és nem ellenzéki vezetési kerületekben hogyan kellene feloldani azt a helyzetet, hogy naponta jelentenek be különböző pártok újabb és újabb plusz jelölteket egymásról vására ez nem zuglót érintő probléma, hanem mondjuk a tizedik kerületet érintő probléma, a 22-t, a Csepelt, az Erzsébetet, tehát, hogy meglévő, meglévő helyeket, ahol egyébként a Fidesz regnáló polgármesterét kellene közösen leváltani, és erre minden esélye megvan az ellenzéknek, hogyha összefogásban megy és közös ajánlattal megy az ott élő polgárok felé, mert ennek bizonyíték, hogy a 22-es rendkívül botrányosan rosszra sikerült országgyűlési választáson is, Ezeken a helyeken is sikerült hozni. Önök, ebben tökéletesen igazad van, én magamból indulok ki, ennél jobb kiinduló nem találok, mert ebben legalább identikus vagyok, ha valamit rosszul csinálok, akkor nem kell másra hivatkoznom. Én biztos vagyok benne, hogy ezt a levelet elolvasnám, és én lennék zugló én fölhívnám Karácsony Gergelyt, és megkérdezném tőle, hogy mond, drága barátom, vagy lehet, hogy drága barátom nem szerepelne benne, ebből én miért maradtam ki, mert az a mondat, amire te hivatkozol a Telexben, az egy nagyon fontos. Már Márpedig ez a mondat itt nincs, és ennek a hiányát én fájónak találnám, ha én lennék Zúló polgármester. Én meg nem. Értem, ö, értem. Ö, értem. Nem. Kettő azért ebben ennek a kommunikációja folyamatos. Ö, én ezt értem, én azt mondom, hogy ö, a te kommunikációddal tudok mit kezdeni, egyetértek vele, nem értek egyet vele, Karácsony Gergelyel én nem állok kapcsolatban, Kis Ambrussal pedig nem beszélek úgy, mint ö, Karácsony Gergely helytartójával, ez kommunikációs szempontból, több szempontból is szerencsétlen, különös tekintettel arra, hogy megírja, hogy mit kell csinálni, majd azt írja, hogy meggyőződésem végül azzal zárja a sorait, hogy kérem fontoljátok meg javaslataimat, a megfontolás az nem ugyanaz meg javaslatok mint azt mondja, hogy kell. Magyarul azt kérdezem, hogy legyen kérdés, hogy te erre, ami egyébként ebben a levélben szerepel, és amire te egyébként reagáltál is, azt kérdezem tőled, hogy ezt egyébként egy módszertani útmutatónak, egy kötelező, egy kötelezvénynek, vagy minek tekinted? Kedves János, tényleg nem szeretnék a saját mondataim értelmezési beszélgetésében, mert akkor Sajnos a macska nagyon sokáig fogja kergetni a saját, volt, Igen? és nem tudom, hogy látszodik ebből. Szerintem világos. Karácsony Gergely levele egy rendkívül tisztességes, korrekt iránymutatás. Nem véletlenül nem utasításként fogalmazza meg ezt a levelét, hiszen erre egyikünknek sincs joga, hogy más pártokat utasítsunk bármire, hanem kérést óhajt észszerűséget tud megfogalmazni, egyébként, amit ő felvetett az észszerű. Nyilván lehetnek benne vitatott pontok egyes pártok részről, hogy ki mást az adott jelöltről az adott kerületben, de ez egy tisztességes ajánlat, amihez lehet viszonyulni. El lehet fogadni, vagy azt lehet mondani, hogy jó, akkor cseppel Budafokon kívül legyen még előválasztás az ötödiket. Sok mindent lehet csinálni. Az ennek a történetnek nem része, mert az egy leszögezett faktum, eh, hogy a hivatalban lévő polgármestereket, Karácsony gerge is, mert a többi párt is támogatja, még a Momentum is, kivéve egy helyen. Tehát, hogy a kép az teljesen tiszta, kivéve zugló, eh, ott házi Ákos keveri a szóharét. De eh, ennek a dolognak egy a lényege, hogyha ez a zavaros marad ellenzéki oldalon, és nem sikerül lezárni bármilyen technikával a tárgyalásokat, akkor sajnos a Fidesz jó eséllyel megnyeri a fővárosi választásokat is. Ez pedig egy rendkívül tisztességtelen dolog lenne a budapesti ellenzéki érzelmi szavazókra szembe, hogy noha 60%-os többségben vannak Budapesten és más városokban, az ellenzéki pártok mondjuk nem megfelelő kooperációja miatt nem tudná hozni az eredményt. És nagyon őszintén azért össze kell kapcsolni az országgyűlési választások kudarcos eredményeit, és a köztelévő torsalkodási időszakot. Tehát nagyon nehéz e, egy választótól e, azt várni, hogy a pártok folyamatosan veszekednek egymással, majd jön egy választó, pont akkor mindenki mosolyog, e, kezed fog és úgy csinál, mintha mind a legnagyobb rendben lenne, és utána megy minden tovább a választás másnapján. Emereket tökéletesen igazad van, erre még Át. visszatérünk másokból. De, de hagyd mondjam végig. Figyeljek. Ha az ellenzéki pártok nem tanulják meg egymást tisztelni, akkor nem várhatják el a szavazóik tiszteletét sem. Márpedig nem egyes pártoknak van kormányváltó ereje, hanem ezen ellenzéki pártoknak összefogásban összességében lehet olyan tömege, olyan húzása, olyan politikai küldetése, hogy erre a Magyarországon élő választók többsége azt mondja, hogy adok ennek az iránynak egy lehetőséget, és többséget ad neki. De amíg önkormányzati választásokon, országgyűlési választásokon, meg a köztes időszakban, de mindenki azon erőlködik, hogy legyen még neki még egy valamie, meg még kettő, meg még három, de ha még három van, akkor még négy legyen, mert a az aktuális napi kutatás szerint, akkor neki jár még 0,4 plusz valami valahol. Tehát, hogy ez egy annyira abszurd gondolkodás, ami őszintén ami szólva, még gyakorló politikusként is felháborít, és rendkívül mélyen kicsinyesnek tartom. Köszönöm. A kérdés az, hogy mit a szolgálati közlemény egyrészt, hogy behallatszik András a, a Skype hívás, másrészt, hogy küldtem neked egy SMS-t. A te témát következik, Csaba. Ja. Ugye abban maradtunk, hogy Imádma, cikzer... Például holnap folytatódik a most már több mint három éve fogadóra. A vízpolgármesteri, illetve önkormányzati fogatóról, mert nem csak a polgármester, a polgármesterek, illetve a hivatal munkatársai. től fél tizenegy bosnyák tél a Itt van. Ez most egy szombati időpont, ami egy könnyebben hozzáférhető időpont a lakosok. Hideg lesz, de sütni fog a Nem Szenpontjából így van, hát hideg lesz, ezért nem Ennél sokkal több órába gondolkodunk, mert ez a bevásárlásnak a törzsidőszak, a történt, sok mindent meg tudunk, de folytatódik ez a sorozat, tucatnyi helyen leszünk a következő néhány hónapban is, és bizony benne, hogy minden problémára, illetve felmerülő kérdésre találunk megoldást is. Mit kell tudni arról a látszólag vagy valójában népszerű hírről, ami a svédasztalos euh, étkeztetésel kapcsolatos hír és egy zuglói iskolát érintett? Hát nem csak látszólagos siker, hanem ez egy valóságos siker, és mindjárt mondom, hogy mi a siker. Nem, mert azt mondtam, hogy látszólagos bulvárhír vagy, tehát nem... nem... Ja, bocsánat, ne, nem csak... Oké. Okay. Uh, egyrészt annyiban pontatlan a hír, hogy nem egy iskolánkban van ilyen pilotként, mert már egy, több mint egy éve folyik ez a pilot, és tavaly nyáron döntöttünk arról, hogy a többi iskolánkban is kiterjesztjük ezt a szolgáltatást, és most jelen pillanatban az összes általános iskolánkban működik. Ha Kilencben biztos, de ha jó tudom, akkor az utolsóba is bevezetésben van. Ennek az a lényege, hogy korábban te is jártál menzán, én is jártam menzán, az úgy működik, hogy kapsz a konyhásnénénéltől egy ételt, amit e, el kell döntened. Hogy akarod, befizet rá, nem fizet rá. De az utóbbi években lett e, ez kombinálva e, AB menüre, amiből szintén előre ki kellett választanod, hogy melyiket szeretnéd. De az AB menü mellett e, van egy adag. Tehát kapsz egy adagot, amit meghatároz a jogszabály, a konyhás néni, meg mindenki más, tehát benne kell lennie a megfelelő tápértéknek méretnek, súlynak, laktató és egészségesnek kell lennie. Tehát ez az általános. De az a tapasztalat, hogy az adott gyerek nem biztos, hogy aznap pont arra a spenótra vágyik, most csak mondom a példát, mert lehet, hogy a B mákos tésztáját enné meg szívesebben. De előre azért valljuk be, te meg én sem tudjuk olyan könnyen eldönteni felnőttként, hogy mit szeretnék holnap evédelni majd az aznapi hangulatunk eldönt, hogy mit szeretnénk igazán evédelni. Főleg ott a, a sorban állva. Tehát annyiban változott a szisztéma, hogy a gyerek spenótot is ehet, rántott húst is ehet, ha éppen az van, málkostésztát is ehet, e és van többféle étel, T több leves, több főétel, e sőt, előételek is vannak, amiből szabadon, mindenféle mennyiségi és alkalomszerű korlátozás nélkül hogy az Ennek az a következménye, hogy a, a gyerekek sokkal elégedettebbek, mert nincs rá, rájuk sem a, min, sem a mennyiség, sem a fajta, ők eldönthetik, hogy mit esznek és mennyit esznek, és annyiszor fordulnak, ahányszor csak akarnak. Egy, az, ami tulajdonképpen ennek az edukációnak a fontos része volt, hogy tényleg csak annyit szedjenek a tányérjukra, amennyit megesznek, és annyiszor mennek vissza, ahányszor csak akarnak. Ha valaki 10 rántott húsért megy vissza, akkor visszamehet tíz rántott húsért. Köszönöm, két viccolak fajsúlyos... Ja, és bocsánat, is még egy fontos velejárója van, hogy a, a étel hulladék, amit ugye veszélyes hulladékként kell kezelni, annak a mennyisége kevesebb, mint felére esett vissza is, azon dolgozunk, hogy ez még kevesebb legyen. Két fajsúlyosabb téma maradt, közben még egy közlek, egy szolgálti közleményt engedj meg ennyi fegyelmezetlenséget, Uh, András majd a jövőben úgy kéne csinálni, hogy a Kejfej is Sajdik által kreált logója, az valahol máshol legyen, mert így egyszerre tűnik úgy, mintha Horváth Csaba egy szivarozó, göndörhajú szemüveges ember lenne, tehát annak valahol máshol kéne lennie valamelyik felső sarokban, vagy a velem szembeni monitoron a jobb oldalon, ezt a Csaba nem nagyon érti, de te talán érted, András. Jó, Oké. Okay. Uh, azt kérdezem tőled, esünk túl a személyeskedő részen, hogy aztán arra ne kelljen visszatérni. Tudomásul vettem, amit mondtál a, a karácsony levéllel kapcsolatban, azt azonban tapasztalhatod, és én a te fix beszélgető partneret nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy Zugló egyik parlamenti képviselője, a Facebook oldalán rendszeresen erőteljes kritikát fogalmaz meg a te tevékenységeddel kapcsolatban, és ehhez különböző konkrétumokat talál, amelyben társat talál, illetőleg eleve lehetséges, hogy együtt indulnak Várnai Lászlóval, aki egyébként a karácsony levelet is kommentálta. Ugye itt ez a, megígértük, betartottuk az elmúlt négy év fejlesztései zugló vonatkozásában tekintetében, hogy akaroljuk elérni a kormánypropaganda betiltását, ha egy ellenzéki polgármester is közpénzből folytatja a saját személyes kampányát, a karikába tett X azt mutatja, hogy ezek valójában fizetett választási hirdetések, és egyben utal arra, hogy érdemes elolvasni Várnai László írását, aki január 17-én önkormányzati felelteken sok nagyotmondás horvát Csaba lódító kampányba kezdett, és oldalakon keresztül, hát nem pozitív értelemben emleget téged, vagy 16-18-20 pontos sorol fel, amelyben ő azt állítja, hogy a te állításaid részben, vagy egészében nem igazak. Azt is meg lehet tenni, hogy erre nem fogunk kitérni minden héten. Most azt tegyed meg, hogy ezzel a konfliktussal te hogyan fogsz tudni együtt élni, miközben kell, hogy a Zuglói egyik ö, országgyűlési képviselő nyíltan támogatja a Momentum jelöltjét, hogyha nem ő egyenesen a hatházi jelöltje. Szóval először is, most amikor te erről beszélsz, és én nem fogok, akkor te éppen egy várnai kampányt folytatsz. Úgyhogy neki ezért még sem kell kiadnia, tehát hogy én ezért nem fogok róla beszélni. De azért annyit megjegyeznék, hogy minden önkormányzat, nem zuglóban, hanem minden önkormányzat, és nem csak Budapesten, az országban az összes önkormányzat a ciklus vége felé bemutatja, hogy mivel készült el, és mik a tervei. Ez önkormányzat, ez nem horvátsaga, mert akkor ott látna MSP, Párbeszéd, DK és egyéb logókat, a támogatók látnak a logóit semmiféle logót nem ez az, az önkormányzat nevében megjelent kimondottan eredménykampánynak hívják. Ezt minden önkormányzat elvégzi, van ahol egy 66 oldalas színes, szagos kiadványt, mi ennél egy jóval kisebb, szerényebbet fogunk kiadni, de a lényeg az, hogy ez ugyanúgy elvárják a polgárok, mint egyébként az, hogy végezzük el a munkát. Tehát ez egy semmi más, mint egy ilyen politikai kampány búsít, amit várnai űvel. Egyébként pedig a körzet egyik országgyűlési képviselőjével kapcsolat, a hatházi lákos, ugye ő beszállt a kampányba, a Momentum oldalán, beszállt a Momentumba is pár éve kiszállt, aztán most visszaszállt, de dönts el mindenki maga is, döntsd el te is, hogy tisztességesen ha bármilyen önkormányzatot érintő témában az önkormányzat megkérdezése nélkül állít butaságot, valótlanságot. És most kifejthetjük az adott témákat is, de rendszeresen ha ezt más mondaná, tehát egy fideszes politikus mondaná azt, amit Hatházi Ákos, akkor azt mondanám, hogy hazudik. De mivel Hatházi Ákos a, a szövetségesen papírforma szerint, hiszen azok a pártok támogatták őt is, akik engem, nyilvánvalóan nem fogom azt mondani, hogy hazudik, de hogy nem valóságot mutat be, és ártó szándékkal, és már sokat szóra nem hajlandó megkérdezni az önkormányzat illetékeseit önkormányzati témába, és utána kinyilatkoztat, egyébként egy valóságra köszönő viszonyban nem lévő valamit. Tehát én nagyon nagyra értékelem azt a munkát, amit mondjuk bátony terenyei és egyéb lomkoron a sétányok leleplezésével végez, de tisztességtelennek tartom, amikor egy önkormányzattól a hiteles információkat nem kérdezi meg. No de pláne ugló önkormányzatától, amelynek a területén ő elvileg egyéni országgyűlési képviselő, és sajnálatos módon az egyéni országgyűlési képviselői feladataival kapcsolatos helyi témákban meg nem nagyon érdeklődik ebben én nem vitatkozom veled, de ahogy te fogalmaztál, a Keifei Jáncsi nézői és hallgatói nyilvánvalóan elvárják azt is, hogy te is elvárod azt, hogy valaki érdeklődjön az igazság magva felől, hogyha netán ilyen megjelenik, akkor az ember erre rákérdez. Én akkor folytatnék kampányt, várnai kampányt, ami nem áll szándékomban, hogyha egyébként ezeket az írásokat hosszan ismertetném. Én egész egyszerűen csak azt kérdeztem, hogy te erre egyébként fel vagy-e készülve, és hogyan tudsz ezzel együtt élni? Erre vonatkozott a kérdés, és azt is mondtam, hogy ebben minden héten nem fogok előjönni, miközben nyilvánvalónak tűnik, vagy valószínű, hogy egyébként ezek a Facebook bejegyzések meg lesznek minden héten. Csak, hagy, csak hagyd mondjak egy példát, és tényleg nem fogok várnaival foglalkozni, és elmondom, hogy miért. Ebből a sok pontból, amit ő ott felsorol, vitatja például, hogy a másfél órás ingyenes parkolást mi be, Igen. Szerintem már a korábbi egy olyan képviselőről beszélünk, aki a korábbi ciklusban is, sőt az azt megelőző ciklusban is, meg a jellegibe is bennült e, listás képviselőként. Ugye itt sose választják meg közvetlenül, mindig a listás mandátum, vagy a listás szavazat töredék szavazatait össze lesz belőle képviselő. Na most ez az ember, aki ott ül, e, képtelen arra, hogy időpontokat, dátumokat és eseményeket összekössön. Konkrétan ezt a másfél órás ingyenes parkolást egyébként akkor egy órásként 2022. július 1 évvel vezettük be zuglóban. Tehát azért nem egy bonyolul dolog, hogy 2019 után van-e 2022, vagy azt megelőzően. Most ilyen nyilvánvalóan hazugságokat fog Várnai egymás után. Tehát ez a Momentum Várnai kampány, amit jelenleg egyébként ez a Rózsa kampány visz magával, Várnai fog hazudni, egyébként meg majd a többiek helyeskednek, és nyilván hatház is valamilyen szinten ebből a kampányba veszel. Ez egy mérhetetlenül tisztességtelen kampány, ami nem igazat akar mondani, hanem megtéveszteni akar, nagyjából ugyanazon a technikán működve, mint a Fidesz kampánya, ahogy működik. Mostakbólban két, Fidesz, két Fideszes kampány lesz, egy rózsafideszes kampány, amit nyilván a Fidesz megfelelő szimpátiával Fog, e, tekinteni, hiszen az ő érdekeit szolgálja, mert ha az ellenzéki oldalon van egy megosztó e, alternatíva, akkor nyilván az a Fidesz érdekeit e, szolgálhatja, sikerül megfelelő szavazat számot elvonni a koalíciótól. Különböző cikkek jelentek meg Rákos-Tuba ügyében, ugye ez egy e, kreálmány, ez a szó, e, a Népszavának, Szalai Annának te is nyilatkoztál, és aztán e, mások érdeklődést mutattak e, a cikknek egyébként e, részleteiben nem kitárgyalt része felől. Ha megengeded, akkor beszélgetésünk záró részében ezt teszem. E, kérlek, kérlek, ne idézt ne, ne olvasd, inkább elmondom, hogy mi a tartalma. Figyelek. E, jó? E, Persze. Nem szeretném, nem szeretném ezt most megismételni Ráadásul úgy, hogy nem igaz, és megvan a válasz. Tehát Hatházi Ákos kiposztolta a, a randiózus lelepvezés. Nem, nem, nem, nem, nem, én nem, egyáltalán ezt kérdezem. Igen? Nem, nem, nem, nem. E, nem, ez, ez nem, nem, de ha, nem tehát arról szerintem korábban beszéltünk. Itt arról van szó, amikor azt mondod, hogy napokon belül tárgyaló asztalhoz ül Lázár János Minisztérium és a zuglói önkormányzat, és ugye arról beszélsz, hogy három éve folynak már tárgyalások. Erről pont ezt, a, ezt szerettem volna elmondani. Bocsánat, elnézést! Tehát, Három éve folyanak tárgyalások, de más típusú tárgyalások. A képviselőtestület előtt tartott prezentációt, akkor még mint BKK vezérőzatói, vagy Tézi Dávid. Ugye ez egy kormányintézet volt, vagy kormány struktúrába illeszkedő valami, ami a Budapesttel kapcsolatos kormányzati fejlesztéseket menedzselte. Így a fővárosi önkormányzattal, és a 13. kerületi önkormányzattal, és a zuglói önkormányzattal tárgyalás kezdeményezett, Vitézi Dávid, akkor uh -huh. a Rákos rendező és a Városliget fordulatásával összefüggő kérdésekben. Ezzel összefüggésben a főváros is megfogalmazott írásban álláspontot, aminek nyilván Tóth József és én is tagja vagyok. Ugyanakkor a 13. kerületi önkormányzat is megfogalmazott írásos álláspontot, hogy minek kell teljesülni ahhoz, hogy ez megfelelő legyen, és Zugló önkormányzata is tárgyalta Vítézi Dávid prezentációjában ezt a kérdést, és írásban fogalmazta meg ezzel kapcsolatos véleményét. Aztán ez itt elakadt. Tehát Dubajról, sem sem föl sem erült. Ez egy kormányzati fejlesztési elképzelés volt, hogy ők rendeznék a Rákos rendezőt. Utána három év csönd, és most hallottunk tavaly novemberben egy cikk nyomán erről utána újra. Eddig a, eddig a tények, és ebből, ebből született uh, Ákosnak az a remek mondása, hogy akkor itt valami szuper titkos dolog lehet, hiszen én azt mondtam, hogy három éve. Persze, három éve volt. Aztán az elmúlt három évben meg nem volt semmilyen egyeztetés. Most ez az a, az igazság és a, a, az ő közötti differencia, amit ha megkérdezsz, hogy mi volt, tehát fölhív és megkérdez, figyelj, mi volt három éve? És elmondom neki, hogy képviselőtestületi ülés, döntés, szakmai együttműködés főépítési szinten. Jó, ezekre például azért kell rákérdezni, mert ezek úgy épülnek be a további cikkekbe, mint egyébként valós tartalmak. Tehát ha te ezt itt nem mondod el, vagy legalább itt nem mondod el, akkor úgy tűnik, mint hogyha egyébként ezek igazságot tartalmaznának. Na, erről beszélek, tehát hogy ez viszont én azt tartom mérhetetlenül tisztességtelennek, mert bármi természetesen a hibázunk azt attól függetlenül Ákos írja meg, hogy egyébként ellenzéki vezetésű zugló, meg bárhol máshol. Tehát én ezzel maximálisan egyetértek. De az, hogy kérdezés nélkül nyilatkoztat ki, anélkül, hogy tudna, hogy mi az igazság, leír egy butagságot. Tekintsük úgy, hogy tudatlanságból. Majd egyébként korrigáljuk, és akkor nem kér elnézést, sokat szóra se elnézést, hanem hát semmi gond, akkor viccent tegyet a bicikli a kátyón, aztán megy tovább. De nem az lenne a tisztesség, és most őszintén, tehát fájna valaha. Elnézést kérni, mondjuk egy baloldalán állít. Nem szeretnék hadházi ákosnak. Egy ideig próbáltam vele feltartani a kapcsolatot, nem sikerült. Tessék? Mondom, nem akarok az ő fejével gondolkodni, egy ideig rendszeresen beszélgettem vele, de aztán nem tudtam tovább folytatni. hogy ő nem akarta, De kölcsönös volt. Ráadásul, és a tényleg őszintén mondom, hogy sajnálom, hadházi ákosnak együtt kellene működni az ugló önkormányzatával, nyilván annak vezetőjével, a polgármesterrel zugló érdekében. E, és tudom, hogy nem akar bejárni a parlamentben az ugló képviselő, mert elmondta, hogy ő nem látja értelmét annak, hogy ott bármilyen témában felszólaljon, de szerintem azért lehetnek olyan szituációk. Például itt ez a rákos ügye, ez is lehetne egy olyan szituáció, ha megbeszéljük közösen, hogy mit kellene képviselni, és mondja már el a parlamentbe, és hát ha tudjuk egy picit befolyásolni, hogy ami majd lesz, az olyan legyen, ami a uglója Ha már itt tartunk, és történtek. ebben ez egy közös munka, tehát egy partnerséget igényelni, és Ákos valamiért ezt nagyon mereven utasítja vissza, pedig az Uglójak erre adtak neki mandátumot, hogy zugló érdekében az zuglónak tett esküjét szolgálva segítse az itt embereknek az életét. Ugye, ez nem csak arról szól, hogy elmenjen vidékre e, sétányokat belefezni, mert az nem zuglót szolgálja, zuglót az szolgálja, ha zuglói közügyeket e, próbálunk meg valahogy közösen megoldani. Ugye Szalai Jannának azt mondtad, hogy napokon belül tárgyaló az asztalhoz Ősz Lázár János minisztériumi képviselővel, te mennyire látod annak esélyét, hogy ez a projekt abban a formában ahogy ez jelenleg körvonalazódik, van némi jelentmondás a kérdésben, egyébként meg is valósul, hiszen neked meglehetősen nagy terveid fűződnek ez a metró meghosszabbításától kezdve a legkülönbözőbb dolgokig. Én azt gondolom, hogy valami lesz, mert hogy jó esélye, ugye ez már csak a hírekből derül ki, hogy állítólag ezzel az arab befektetővel három évet álljanak és akkor így már összecsúszhat a, a két információs borzsa, hogy három éve tárgyaltak velünk, ugye nem mondjuk, hogy szándék, csak a terület fejlesztésével kapcsolatban. Nem volt, nem volt ilyen típusú effektetői ötletük akkor a kormányzati tisztségviselőknek, hogy ki és mit fog csinálni, és egy kormányzati szándékot mutattak be. Na most eltelt három év a kormányzati szándék, miután publicitás kapott, és nem hiszek a véletlenekbe, tehát nem gondolom, hogy ez kiszivárgott, ez egy felépített kommunikáció volt vélhetően a, a kormány részéről, hogy akkor tegyük ki így az asztalra, amink van. És e, nekem ez egy nagyon-nagyon nagy eltökéltséget jelent, ami azt jelenti, hogy meg akarják valósítani. Ez az egyik fele, ez a Rákos rendező ügy, És Nekünk egy dolgunk van, hogy ezt a e, projektet észérvekkel megpróbálni, befolyásolni úgy, hogy egyébként ez az uglójak számára, meg a 13. területiak számára, meg a főváros számára jobb legyen, és nem erőből, mert az erőnk az korlátos, az már a jogi értelemben vett szerünk, tehát nem tudunk a parlament döntést gyakorolni, mert nincs hozzá meg a megfelelő többségünk, de észérveink vannak, és azt a racionális, racionalitásba vetett hitet e, nehezen tudom, ezen tudom levetkőzni, hogyha megfelelő észérveket adunk, amitől nekik nem lesz sokkal másabb, drágább. Nyilván lehet, e, hogy azért az változtatja a projektképét, mert mi például parkosabb, zöldebb e, közterületeket szeretnénk. Ők meg nem tudom még mit, mert hogy idáig nem jutottak el a tárgyalások, de nem zárom ki, hogy el tudunk jutni az infrastruktúra fejlesztésben olyan pontig, az, hogy a környe, ami, ami mindenki számára elfogadható lesz, Ugye ilyen egyezőség, hogy az egyes kisföld alatti kismetrót meg kell hosszabbítani rákos rendőzői, illetve még azon is túl. Hát meg fel is kell, újítani. Meg fel is kell újítani. tehát ez például egy konszenzus, tehát ebben nincs vita a felek között. Abban sincs vita, hogy a szegedi és a nagylajos csomópont között egy felüljárót kell, ami átvezeti a hármas villamos, tehát összeköti villamosvonallal 13. kerületet és zuglót. Ebben sincs vita. Abban sincs vita, hogy a pós sétány környezetét csillapítani kell, és akkor innen nyílik a kérdés, az volt a mi közös álláspontunk Tóth úrral, hogy ennek viszont az a feltétele, hogy ne terelje rá zuglóra és a 13. kerületre ezt a többlet forgalmat, hogy akkor ott a hungária csomópontot kell kapacitásből vitve átalakítani, annak érdekében, hogy az elvezesse a többletforgalmat. Tehát ez egy ökoszisztéma, közlekedési ökoszisztéma, ami a működőképességet képességet szolgálja. És akkor innen kell még egyet lépni, és egy picit nagyobb táblatba látni cukot. Ha összességében nézzük az elmúlt mondjuk 15 évet, akkor zugló az, ami a kormányzati típusú beruházásokból a lehető legtöbbet, a lehető legtöbbet kaptam, és akkor itt gondolok a Városliget több százmilliárdjára, gondolok, ami nyilván forgalom, eh, forgalmat generál, gondolok az új eh, stadionok eh, beruházására, ami több lett forgalmat generál. Egyébként minden világváros nagy stadionja metróvonal eh, között fekszik, ugye nálunk itt csak az egyik metróvonal van meg, ami a nagy rendezvényekes idején komoly közlekedési problémát okoztad, adná magát, hogy a Tököli út tengejébe, ahol az eredeti négyes metró vonal bővítés menne, ott épüljön meg, és pont a Stefániánál lenne metró megálló, ami viszont a stadionok kiszolgálását, meg a Városliget kiszolgálását is lehetővé teszi. És akkor kicsit tovább megyünk, akkor eljutunk egészen a Bosnyák térig, ahol meg kormányzati negyed épül. Tehát az észszerűség és a a kormányzati, a kormányzati beruházások már olyan kritikus tömeget hoztak létre, hogy véleményem szerint már a kormánynak is érdekében a megvalósítása. És arról szeretnénk beszélni, hogy ennek a racionalitásnak, ami nélkül véleményem szerint nem lesz működőképes ez a sok-sok projekt, amit már töntöttek e, e, szóba észszerűséggel meggyőzni, szakmai érvekkel, közlekedési érvekkel meggyőzni a kormányt arról, hogy akkor ez legyen egy közös európai uniós projekt a következő finanszírozási ciklusra, és csináljuk meg, mert ettől lesz működőképes az ővék is, és nyilván ez nekünk meg nagyon jó zúgulójaknak, hogy mondjuk meg... Amikor azt mondtad, hogy napokon belül az mit jelent... 2011-ben meg kellett volna épülnie. Amikor azt írtad, hogy azt mondtad, hogy napokon belül az mit jelent? Február második hetét jelenti. Konkrét az időpont, csak nem szeretném be. Oké, okay, a... rendben van. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm kedemes hétvégét. Önök Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét Miért Nemes Gábort kapcsolnánk, én azt kérdezem, hogy ez valami teljesen véletlene, hogy a mobiltelefonomon hirtelen feltűnik, hogy asztrológia, vajon azon az úton jársz, amit neked szántak, hogy azt követően, hogy Navras és Tiborral beszélgettem, de ez legyen egy kvíz amire én nem adom meg a választ. Hívjuk meg Nemes Gábor-t. Nem van. És látni is fogom. Itt vagyok, jobban nem tudok itt lenni. nemné jobban nem is kell. Nagyon jól nézel ki, fiam. Az ott micsoda mögötted? Elnézést, hogy ilyen kérdéseket teszek fel. Fali szőnyeg. Fali szőnyeg. Hány fok van, ahol te vagy? Nem a szobában, hanem... Ö, mindjárt megnézem. Most nem lehet sok, de azt hiszem 16 lesz. Most 12 van, igen. Um, Nemes Gábor. Nem, csak 13 lesz. Nemes Gábor, um, azt árult el nekem, hogy egy külpolitikai újságíró számára uh, számít-e az, hogy éppen hány konfliktus van a világban, és attól ő uh, izgalmi állapotba jön, vagy pedig uh, ez nem mennyiségi kérdés, ha nem történik semmi egy külpolitikus számára, akkor is történik valami külpötti újságíró. Az utóbbi ez a nem történik semmi, ez gyakorlatilag van záró, hát ilyen még nem volt. Valami mindig történik, nyilvánvalóan mindenki kiválasztja azt a nagy témát, ami őt érdekli és azzal foglalkozik, akár ennek a szakértője, akár Jó, akkor akár azt kérdezem tőled, hogy ugye van olyan, hogy ugye a filmeken húznak valami olajcsíkot, annak érdek, és azt meggyújtják messzire, hogy az illető ne gyújtsa föl magát, és aztán az később uh, lángra lobbant valamit, vagy felrobbant. Ezek a háborús gócok, amelyek ma vannak a világban, ezek milyen mértékben fügnek össze egymással? Ö Néha összefüggnek egészen konkrétan, tehát a, olyan értelemben, hogy a szereplők azonosak benne. Néha meg úgy függnek össze, hogy ha az egyik hirtelen föllángol, akkor a másikról elmegy a figyelem. Jó, a vörös-tengeri konfliktus, vagy ami most Pakisztán és Irán között van, az hogyan függ össze az izraeli-palesztin konfliktussal, ha összefügg? Hát abszolút, hát... Bár azért a, a pakisztáni Iránit én egy kicsit venném, mert az inkább Iránnal függ össze. Tehát Irán belső ügyeivel függ össze. Iránnak uh, borzasztó belső problémái vannak, és ezért próbál háborúkat Mi indítani. Mi, milyen belső gondjai vannak? Hát vannak uh, strukturális belső gondjai. A, a rendszer egyáltalán nem van stabil, mint amilyennek ennek látszik. Az embereknek mindenetele tele van már azzal, hogy, hogy ezek a mullahok ott próbálják őket igazgatni. Uh, ott korruptak, megkeserítik az életüket, és azért az látszik, hogy legalábbis a lakosság fele a nők, az azért nincs teljesen elragadtatva attól az ötlettől, hogy őnek ilyen kis fejkendőbe kéne most már futkározni. Irán egy nagyon modern ország volt, és ma, bizony szempontból ma is azt, láttam már iráni filmeket? Igen, persze. Azok Hát azok, abból azért látszik, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon komoly kultúra, nagyon komoly ország, azért ezeknek a nőknek ilyen korán idézetekkel beverni a száját, ez, ez nem, nem igazán megy, és tehát ez az alap probléma. A, tehát maga a rezsim tulajdonképpen túlélte önmagát. Minden szempontból. Emellett vannak konkrét ügyek, ugye emlékszel talán, azt hiszem január harmadikán volt talán, amikor... Ennek a szüleimáni tábornoknak rendik napján volt valami robbantás. Valószínűleg... Hát nem is valami, hogy több rengetegen igen. haltak meg. Nagyon sokan meghaltak, na most ez valószínűleg ezek ilyen iszlám terrorszervezetek voltak, meg az a szunita iszlám terror szervezetek, irán ugye síta. És tulajdonképpen ez a mostani pakisztáni robbantás, meg, vagy, vagy pakisztáni támadás, mert ez rakétatámadás volt, meg am amit uh, Szíriában meg Irakban végben vitt uh, ugyancsak az iráni hadsereg. Na ez ezeknek lett volna valamilyen válasz. Nyilván közvetve szólt Izraelnek is, hogy látjátok azért mi itten... Sok Miközben egyébként csinálni. tudom, hogy Davosban tárgyaltak is a felek. Igen, ezek, ezek Irán és Pakisztán viszonya például abstart nem, ne, nem rossz. Most ehhez képest lövik egymást. Tehát... Uh, de mind a kettő azt mondja, hogy ő nem például az irániak, ők nem Pakisztánt lőttek, hanem Pakisztán területén lévő iráni terroristák. Ugyanezt mondja, ugye, Pakisztán Ugyan Ugyanezt irámban. mondja, Pakisztán is. Tehát próbálják valahogy a, a válságot kordába tartani keretek között. De hát mindegy. Egyébként, ne arra, hogy ezt kérdezem, ez rémcénikus, nem létezik az, hogy ezekkel a támadásokkal egyébként egymásnak tesznek szívességet? Hmm, hát az irániaknak biztos. Tehát az Irán számára, ugye Iránnak vigyázni kell, hogy ne, ne emelje túlságosan magasra a tétet, de Iránnak az jó, ha őt támadják, ha ott ha, ha, ha ottan háború van, a nemzetet tömöríteni kell a vezetői és, és a mullahok körül, hát ez, ez mindig jó, jó jön, és általában a háborúk esetében... Ja, de maga Irán az mennyire egy korlátozott habzású mosópor? Ez azért egy elég komoly ország, most már nagyon-nagyon hosszú ideje túlél egy eléggé, hát szigorú ilyen blokkád, illetve mindenfajta restrikciók keretében, megtanult ezzel együtt élni, látod komoly fegyverexportőr ő látja az oroszokat. Ja, de, pont, pont, de pont ezt kérdezem, hát ugye nem csak a, ugye a hezbollah lakot, azt kérdezem, hogy egyáltalán Irán, az önmérséklete, ha egyáltalán ez egy jó szó, azt lehet -e tudni, hogy van-e neki, vagy hogy ő ebből egyébként ki akar lépni, vagy ez megmarad egy korlátoz habzású mosópornak, miközben lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés, mert Irán ebben a térségben meglehetősen aktív és egy olyan kívülálló, mint én, halvány elképzelése sincs arról, hogy mind múlik az, hogy éppen mit tesz, vagy mit nem tesz meg. Hát próbálnak egyensúlyozni a vezetők, de mondom, az alapkérdés nem az, hogy ő nekik bármilyen szívük csücske a Palesztin, vagy, vagy akármilyen más arab, pláne arab ugye, függetlenség, vagy, vagy az ügy, mert Irán és az arabok azok nem, hogy mondjam, nem természetes szövetségesek, természetes partnerek, most a, szí, a, sun, a, színit, a, a szunita és a síta ellentétől nem is beszélve, de neki nyilvánvalóan érdeke az, hogy valamilyen, a te kifejezésedet, korlátozott habzású konfliktus legyen, hogy a, a népet valamilyen módon kordába lesen tartani, neki kell a háború. Hát ne áltassuk magunkat, Putyinnak is a háború végül is, nem azért kellett, mert most még két négyzetkilométerre kilométerre szüksége volt. Putyin ránézett a népszerűségi mutatóira, és azt mondta, hogy amikor elfoglaltuk a krimet, akkor ez nőtt, most éppen rossz. Hát Jó, ha már el... itt akkor akkor egyébként a Putyira is azt mondod, hogy ez egy túlért rezsim, vagy a Putyin az nem túlélt rezsim? Putyin annyiból totálisan túlélt rezsim, hogy ö, ha nem lenne a háború, vagy a, háború, vagy a háborúnak a, a, az eredménye nem az lesz, amit a Putyin elképzel, akkor nem csak a rezsim, hanem ő magas élítú. De hát ezt persze feltételezés, tehát ezt nem tudom bizonyítani. Visszatérve még oda a Vörös tengerhez. Az, ami a Vörös tengeren zajlik, az mi? Hát az ennek az előbb vázolt konfliktusnak, plusz az izraeli, és most nem tudom a másik oldalt megnevezni Mohamedán világ konkrítusának a Jemennek a ez miért jó, vagy a husziknak? A huszik, A huszikat azért nem úgy kell fölfogni, mint egy, mint egy komoly államot. Ezek, ezek végül Ó, is egy... egy... egy Kivételesen egy olyan helyről beszélünk, amit én ismerek. Tehát én voltam mind Észak-Jemenben, mind Dél-Jemenben, és elég jelentős benyomásokat szereztem, úgyhogy van helyismeretem. Jó, nekem nincs, de, de a huszik... Gyönyörű mér... hely. Figyelj, páratlan szépség. Igen, hát majd szét fogják ezt is rombolni, ahogy ez o, sose volt már, béke. Vagy, vagy már folyik. O, sose volt jó, de béke. de azért, azért más dolog, amikor egymást lövik a vetőkkel, meg még az is más, amikor a, a szaldiak bombáznak, és az is Képség más, amikor az tenni. angol és az amerikai fotonek. ebben nem vitatkozom veled. Elkezd lövöldözni. Nem jó ötlet. Én azt hiszem, hogy a huszik nem igazán önállóak, de, de mint minden ilyen terrorszervezés bármikor önjáróvá vált, vagy. vagy vagy nem igazán... Elnézést, a huszik, azok mennyien vannak? Ne, lehet, hogy hülyeségét Nem kérdezik. tudom. Nem tudom. <gül> De jelentős néptömeg. Igen, igen. én azt hiszem, hogy nagyjából a többségét teszik ki. És, és ők valójában zsoldosként járnak el, pénzért lövik az amerikaiakat, miközben egyébként egyáltalán nem lenne kedvük lőni őket? Nem, hát a huszik ugye a aktivisták, egy egy a világban, egy világban és, és akiknek sikerült az államot, nagy részt, sőt, gyakorlatilag teljes mértékben maguk alá gyűrni, csak éppen nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, és ugye ezek, a, ezek olyanok, mint a zsoldos hadseregek a középkorban. Hát ezt am, Igen, amelyek nagyjából ebből élnek, de azért az, ezek most, most én mondok dolgokat, amikről azért a olyan nagyon mély ismeret nincs. Igen, hát ebben számolni kell, ugye, hogy én nem is értem sohasem, hogy hogyan lehet ennyi mindenhez hozzászólni. Más szakemberekkel beszélgetve is ez bennem van. Egyébként ez Irán aktivitásá múlik, hogy ezek a tevékenységek beleértve a pakisztáni-iráni konfliktus, beleértve a vörös-tengeri hajóforgalomnak a megakadályozását mennyi ideig tart? Nagy vonalakban igen. És ez persze... az irányoknak a pénzén is múlik? Vagy ez egy korlátlan pénzük van? Én azt hiszem, a fegyver, meg a logisztikai támogatás, meg a kiképzés, az fontosabb, mint, mint a, a pénz. Tehát ők nem tudják eltartani jement, amely, ha jól tudom, eléggé jelentős mértékben éhezik. De fegyverekkel el tudják látni a huszikat. Logisztikai támogatással el tudják látni. Most ez egy másik is azt nem lehet tudni, hogy mennyire tudják ezt finom hangolni. Tehát azt mondják egyszer a husziknak, hogy na akkor fiúk, ottan lehet valamit a Vöröstengeren csinálni. Aztán nem azt mondják, hogy de most már állj le, vagy, vagy csak mennyi 20 százalékra, akkor nem biztos, hogy ezt követik az ő embereit. Azok az ellencsapások, amelyeket egyébként angol, amerikai hadihajókról mérnek, azoknak a jogi vonatkozása az tiszta, tehát az önvédelem, vagy ezekre hogyan kell tekinteni? Az. Hát a nemzetközi jog nyilván megengedi, de, de hát ezt tudjuk, hogy ezek ez, ez sohasem jogi, hanem ez, ez politikai, hatalmi és főleg erőviszonyok kérdése. Ami az amerikai részvételt illeti a világban, az egyébként úgy tűnik, mintha végtelen lenne, holott végtelen nem tud lenni. Tehát annyi helyen e, állnak, vagy próbálnak helytállni állni beleért, vagy most ugye kezdődik e, Észak-Európában, vagy legalábbis hozzánk képest Észak-Európában egy kibabrált nagy NATO hadművelet. E, ez egyébként azt jelenti, hogy ilyen szinten Magyarországhoz, vagy egy ilyen laikus számára végtelen katonai potenciállal rendelkezik az Egyesült Államok. Ukrajnaban való hadiszállítás, Dél-Korea, Tajvan. Izrael, NATO hadművelet, nem sorolom, ki tudja, mennyi van még. Jó, hát... Ezekhez, ezeket mindig viszonyítani kell. Amikor folyt az afganisztáni háború, és hát elég sokáig folyt. Az minden nap sokkal, de nagyságrendekkel sokkal többe került, mint amit mondjuk az összes ilyen hadszíntére, amit most felsoroltál az amerikaiak bevetnek. Arról nem is beszélve, hogy amerikai katonák harcoltak és haltak meg. Az ukrajnai háború Amerika szempontjából egy, ahogy ők mondják, pinac. Tehát nem, nem tétel. Tehát az a, az a se a költségvetés szempontjából, se a katonai erős szempontjából, se a fegyverek szempontjából nem tétel. Az más kérdés, hogy egy belpolitikai játék okay, vár. Oké, és Izrael? Izrael. Izrael's nagyságrendek, tehát azt hiszem, Izrael kap 3,5 milliárd dollárt évente katonai segélyként. Lehet, hogy sokkal többet kap. Tétezzük, hogy a dupláját kapja. Ez körülbelül egy vagy két heti afganisztáni háború. Az izraeli konfliktus, az izraeli-palesztén, nem tudom, minek mondjam, ez háború, ez micsoda? Hát most háború így. Most. E, e, ez korlátozott, habzású mosópor, vagy nem? Hát természetesen korlátozott, mert egy, egy konkrét háború az mindig két hét. az értem, csak ugye permanensen ugye arról beszélnek, hogy egyébként ki tudja, hol áll meg és mindenki abban reménykedik, hogy megáll. Ez mindegy a függvénye? A józanságnak, de ez, ez hülyéség. Itt, itt, itt két dolog van. Van egy, egy alapvető stratégiai, vagy történelmi ok, és történelmi vonal, és, és van -e a napi politikának a, a felhőjátéka. A történelmi vonal az, hogy Izrael, az izraeli kormányok most már hosszú-hosszú ide minimum rabin megölése óta Ugye Rabin volt az a miniszterelnök, aki békét kötött az arabokkal, aki, aki az oszlóban aláírta a megállapodást. A két államot, és notta bene, izraeliek ölték meg, nem arabok. Olyan izraeliek ölték meg, akiknek a politikai követői, akiknek a politikai pártja ma a kormány tagja. Uh -huh. Tehát ez, ez azért nem egy... Itt most nem arról van szó, hogy hogy egy terrorista szervezettel állnak szembe kulturált, polgári, demokratikus lények. Nem. Az izraeli kormány ma csak nagyon korlátozott mértékben számít az én szempontomból, az én szememben demokratikusnak. Demokratikusan választották meg, ez kétségtelen. A rendszer demokratikus, de a tagjai azok nem demokratikus maga a, Netanyi, maga a Netanyahu kormány, amit rezsimnek nem mondanék, az mennyire túlélt? Há, abszolút. Abszolút. És, és Netanyahu-nál egyébként ugyanaz a ö, modell van, mint a irániaknál, mint a Putyinnál, hogy Netanyahu addig van hatalmon, ez nyilván valamik tart a háború, van a perzvagyanek vége, elsöplik őt, már csak azért is, mert a háború kirobbantó okában, hát... Jó, figyelj, ha ugrunk egyet, és elmenjünk Washingtonban, maga a Biden rezsim, miközben ez se de az is túlért, mert maga Bidenre nehéz, tehát maga az adminisztráció és maga Biden, az egy nagy kérdés, hogy különválasztható-e, de ebben most nem fogok elveszni. De különválasztható, hát -e? e -e? természetesen. Természetesen különválasztható, ez egy, ez egy borzasztó ellenmondás. Itt van egy Biden, akinek a politikai teljesítménye nagyon jó. Tehát most lehet vitatkozni, hogy itt, itt lehet jobb, ott lehet jobb, de alapjában véve a gazdaság működik, Alapjában véve azokat a problémákat, amiket szembe kerül, adekvát módon próbálja megoldani. Egy problémát nem tud megoldani, hogy 80 év fölött van. Ez, ez megoldhatatlan, és valószínűleg ez az, ami az amerikai választókat töntően befolyásolhatja. Én nem tudom, nem akarok jósolni, de itt tulajdonképpen erről van szó, és Biden nem azért nem akarják a... Most a választók alatt ne a demokrata és ne a republikánus aktivistákról beszéljünk, hanem a, a teljes népességről, nyilvánvalóan a, a középről, amelyik, amelyik nem párt elkötelezett a bóvó, és akiknek az ide vagy oda pillenése határozza meg, hogy ki lesz az elnök. És pillanatnyilag két olyan jelölt van a Cíntéren, akiket egyiket se óhajt az amerikaiak többsége megválasztani. Ez egy eléggé rossz helyzet, és, és hát nem biztos, hogy, hogy, hogy nem egy ilyen, ha úgy tetszik, hát véletlen elemen múlik, és nem a politikán, nem, a, nem a, a valódi politikai erővonalakon múlik majd az, hogy ki lesz az elnök. De arra a kérdésre, hogy mit jelent az adminisztráció, vagy mit jelent a, az elnök. Amerikában a legnagyobb elnöknek tartják az utóbbi évszázadban, nem tudom mikor, régent. Aki, hát ugye a mostanyagokhoz képest persze egy tacskó volt, de hát azért már akkor is egy eléggé idős ember volt, és, és hát tudni lehet róla, hogy bizonyos dolgokkal nem nagyon foglalkozott, szépen szúnyolk a mindenfajta bizottsági, és az a bizottsága nem, nemzetbiztonsági bizottságülésén, és, és Persze, nem mondom, hogy nem avatkozott be a dolgokba, de olyan túlzásban nem vitte a kormányzást, de működött az ország. Annak megvan az oka, hogy miért két ilyen ember áll egymással szemben e, az Egyesült Államokban, és négy év nem volt elegendő ahhoz, hogy találjanak másik kettőt? Itt egy, egy két külön kérdés van. Az egyik, az egyik a, a Trump jelenség. Tehát az, az egy külön... E, doktori diszertáció témája, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen figura mind politikailag, mind mentálisan, mind már kinézetében, viselkedésében, mindenben egyáltalán elnök képes lehet. Az, hogy elnök lehet, hát és volt, hát az, az már eleve. Ez az egyik. Tehát ezen lehet vitatkozni, hogy, hogy mi történt, milyen, micsoda feszültségek vannak abban az országban, mit tolt el az a politikai establishment, és, és milyen, és milyen hát gazdasági és társadalmi folyamatok játszódtak le. Valószínűleg ennek a bázisa egyébként egy egészen primitív dolog. Hosszú évtizedeken keresztül a gazdagok egyre gazdagabbak lettek, a szegények pedig egyre szegényebbek, vagy a középosztály része leszakadt, és ez okozott egy olyan hát, instabilitás, felfordulás, ami egy ilyen alapot, mint Trump felszínre vetett. Ez a dolog egyik része. A másik része a Biden rész, az, az egy teljesen abszurd megközelítés. Ugye abból indulnak, ki, hogy egyszer már megverte Trumpot. Na most és? Akkor kicsit fiatalabb volt. És ebből nem következik, hogy még legközelebb is megveri. Tehát én azt hiszem, hogy arra nincs válasz, hogy miért nem találtak a demokraták egy jobb lélvöltet. Mekkora jelentősége van, hogy ki lesz az elnök majd novemberben? Óriási jelentősége van, Ö, valószínűleg ez egy másik világ lesz, Trump valószínűleg annál sokkal ö, hát veszélyesebb ö, és, és hatékonyabb lesz, mint volt az első menetben, amikor azért... De most úgy beszélsz, mint aki nyerni fog, vagy most csak egy opciót mondasz? Egy opcióról beszélek. Egy opcióról beszélek. Tehát nagyon veszélyes lesz, de a világnak nem lesz vége. Ö, ugye mi Európában vagyunk, világ Európa lesz vége, Gábor. Ja, de hát úgy vége lesz, igen, hogy a nap kihűl, azt vagy Úgy, robban, vagy úgy, igen. úgy de, de az emberiség nem fogja elpusztítani magát? De ez benne van a pakliba. De hát bízunk benne, hogy nem csinál, nem teszi. Néz, ha, ha, ha megteszi, akkor ezt, hát igen, akkor a mi mostani beszélgetésünk hát nem igazán érdekes. De de, de mondom, Európára, ugye mindegyik azt mondja, hogy Európára ez mit jelent? Hát ez nyilván azt jelenti, hogy Trump akkor Izolacionista vonalat fog vinni, ez, ez majdnem biztos, és Európát otthagyja a slamasztikába, nem fogja garantálni a, a NATO-ban az ötös cikke érvényesülését, nem lesz atomernyű Európa fölött, nem fogja támogatni, vagy csak kevésé fogja támogatni Ukrajnát. Nem, Mindez persze nem biztos, most egy opcióról beszélek. És akkor lehet azt mondani, hogy Jézus már itt a világ vége, de nem biztos. Mindig minden másképp történik. Még az is lehet, hogy ez például egy olyan lökést fog adni, hogy Európa összeszedje magát, és azt mondja, hogy kérem uraim, hát akkor, akkor nekünk saját lábunkra kell állni. Akkor nekünk minden szempontból az, hogy leválunk az amerikai köldökzsinórról, egyébként ez egyszer már megkezdődött. Amikor Trump első elnöksége volt, vagy Trump elnöksége volt, akkor megjelent ez a stratégiai önállóság, még az új európai hadsereg, meg, meg, ilyen, meg, meg hogy egyetem gondolkodni kell azon, hogy hogyan lehet Amerika nélkül is eh, politikát csinálni, és mit kell ahhoz tenni Európának, hogy hatékony legyen Amerika nélkül, vagy Amerika támogatása nélkül, és ennek az legfőbb eleme az, hogy hát akkor, akkor egységesebbé kell válni, akkor egy csomó dolgot meg kell csinálni, amit eddig nem csináltunk, mert... Eh, nem voltunk elég eltökéltek, mert, mert volt rengeteg belső vita, mert ottan valaki azt mondja, hogy nem. De akkor, ha egy ilyen vészhelyzet van, akkor azt kell mondani, hogy aki hunyt, aki nem. Elindulunk, és mindenki, akinek ez nem tetszik, az vagy a szőnyeg alá van söpörve, a víz alá van nyomva, vagy, vagy az útszélén visszavanhatva. Magyarán nem lesz nem lesznek azok a gátak, amelyek most például az Európai Unió egységét, az Európai Unió integrálódását korlátozzák, azokat a gátakat elsöplik. Tehát még az is lehet, hogy egy pozitív hatása lesz Opciókról beszélünk. Oké, okay, rendben van. Egy záró kérdés, aztán a jövő héten folytatjuk meg. Hát nem leszünk ennyire szerteágazóak, mert ugye ugráltam, vagy ugráltunk elsősorban az én jó voltamból. Nem esett sok szó az orosz ukrán háborúról, de egyébként háború ide, háború oda a Zelenszkij rezsim is túlélt. Nem, nem a rezsimél túl, hanem ö, két éve tart egy háború, amely ezt, amely ezt az országot borzasztó mértékben kivéreztet. És ö, ez ugyan tökéletesen megfelel mondjuk a nyugati támogatóknak, már úgy értem, hogy Oroszország lenullázza magát minden szempontból, politikailag, gazdaságilag, katonailag, miközben ez tillérekbe kerül. Na de Ukrajna közben rám Miközben Ukrajna nem mehet rá, mert ha Ukrajna elveszik, vagy oroszá válik, vagy most a megfogalmazás tulajdonképpen érdektelen, akkor az egész világ, de Európa egész biztosan, de az amerikai befolyás és az amerikai politika egész szavahihetősége totálisan megváltozik, és az egy egészen új világ lesz. Tehát itt Ukrajnet nem azért támogatják, mert, vagy nem csak azért támogatják, mert jog, meg igazság, meg humanizmus, meg nem tudom, milyen magas elvek. Kelemi érdeke. Uh, ugyanakkor egy kegyfejacsi hallgató és itt a vége, uh, arra emlékeztetett engem, én már nem emlékszem rá, hogy valamikori beszélgetésünk, ami nem tegnap lehetett, te ott arról beszéltél volna, hogy a te véleményed szerint ebből nem lesz háborút, emlékszem? Így jel? van. Persze, természetesen. Természetesen. Sőt, arra is emlékszem, hogy akkor még Oroszország biztonsági igényeiről is beszéltem. Na de, hát egyrészt lett háború, és ez mindent felülír, másrészt ez csak azt mutatja, hogy ezt a, ezt a háborút Putyinak nem szabadott volna megindítani. Ma már szerintem ő is tudja, ha visszatudna tekerni az órát, azért nézd néz meg, mit értelezz a háborúval, és mi, micsoda, micsoda hát, degradálódása történt az, az orosz, az orosz politikának, az egész orosz társadalomnak. Én, én amióta kikültött ez a háború, gyakorlatilag visszaminősültem moszkvai tudósítóvá. A szó olyan értelmében, hogy nem a napi eseményekről beszélek, a klub tehát, beszélünk. A Klubrádióról beszélünk? A Klubrádióról, igen. Itt lehet ilyeneket mondani. Igen, hol természetesen tehát nem, nem az, hogy mi történik a frontokon, meg hogy, meg hogy épp, éppen ma mi történt, hanem hogy az orosz társadalom hogy alakul. Hogy hogy történhet meg, hogy az az orosz társadalom, amelyet Én, én 12 évig éltem ebben az Oroszországba, és ismerni véltem, egy ilyen állapotban került, hogy egyáltalán elfogad egy háborút, most arról nem beszélve, hogy egy háborút, Ukrajna ellen. És ma már, ma már nem az van, mint az elején, hogy mitten humánusak vagyunk, demokraták vagyunk, mitten kizárólag precíz csapásokat védünk, mérünk a, a mindenfajta katonai egységre. Ha megnézed az orosz televíziót, akkor a dögöljetek meg rohat náci ukránok című propaganda folyik. És ez azért, ez azért egy olyan világ, amit én elképzelhetetlennek tartottam minden szempontból, mondom az ukránk azt hát gondolom, el, hogy erről közeljövőben önálló fejezetet is lehet nyitni. Amikor én az, azt mondod, hogy én erre hogyan tekintek, egyebek között azért is hívtalak téged vissza, és köszönöm, hogy visszajöttél, mert nem biztos, hogy nekem ezekkel kapcsolatban a reális képen van, én szerettem volna ugye ebből a szempontból a kejfejancsi nekem egy létezési forma, hogyha lesz egy beszélgető társam, aki bevezet engem olyan dolgokba, amit egyébként magánemberként is jobban kéne ismernem. Elnézést a Horváth való beszélgetés elhúzódott. Könnyen lehetséges, hogy legközelebb is fog, és könnyen lehetséges, hogy fogom tudni állni a 8.31-et. Jövő héten ismét hívlak. Oké, okay, viszlát. Köszönöm szépen, szia. Szia. Nemes Gábort látták és hallották. Az az igazság, hogy ez a Kejfej az, amit én szeretek csinálni, ami abszolút nem YouTube-kompatibilis, de igyekszem félretenni az összes olyan szempontot, ami alapján ilyenkor uh, ógni, mógni szoktam. Egyszerűen örülök annak, hogy a mai műsor kurtás András jóvoltából így létrejöhetett. Hozzátéve, hogy legközelebb azt a fránya uh, logót tegyük olava máshova, és aztán gyere le András vagy a jövő hét szervezésébe bele tudjunk vágni. Kellemes hétvégét kívánok, aminek semmi értelme nincsen, hiszen amikor a YouTube-on ezt megnézik, akkor könnyen lehetséges, hogy hétfő lesz, és azt fogják mondani, hogy ez a pacák mi a Kíván hétfön kellemes hétvégét, de hát végül is kedden is lehet hétvége. Viszont látásra. Dörö pont,